Piskabat, skup bat, uh, scoop bat uh, dezala zen, hori e, eh? hortzida legu ardiko, uh, estrenan, uh, Jean Fenech egehaien, Xola uh, Saldian edo itzartzian hori jakinaraztia haintzineko egun horietan uh, Elbe eta Labarantxagan barak algerrekilan uh, nahi gehinen txariduten uh, Labarantxaren erakunde publiko horren behaja eta txostena, hori lehen dakaritzako, berazmakronen urbileko er, eh, eskuzesko eman duela eta eta ofizialki galdea uh, Estadoko e, gune gorenari e, egin. Eta hori hori behi importanta da, eta gure aldarik apenen bideo hortan, beste etapa bat da, mainan ez haula ez aldi untanak.